anarejea kwa kitu gani Faida ngapi hiyo ya pili Anarejea kwa kitu gani Nani anayerejea Mume Anarejea kwa kitu gani Mke anarejea wa vipi Kuna kauli mbili Kauli ya kwanza ni lazima mme atamke kwamba nimekurejea Kauli ya kwanza mume lazima atamke kumwambia mkewe nimekurejea Kauli ya pili si lazima atamke akimuingilia tu ameshamrejea Alsace wewe utafata kauli gani hapa Umrejee useme nimekurejea au ile kumuingilia tu mwanamke ndio kumrejea. Sababu so, kuna baadhi wanaochona wana wanaona ya kwamba kumrejea kumrejea kule kumuingilia mwanamke ndio nini? Kumrejea. Mwingine anasema hapana. mme unapokuwa na mke katika talaka ya kwanza na ya pili ni halali kumuingilia sababu so, yule pelee ni mke wake bado. Sawa? So, Mwingine anasema hapana asimuingilie mpaka amrejee. Kwa kuna mitazamo miwili ya wanaochuoni kurejea ni kuingilia ongeze kwamba kurejea ni kutamka talaka kutamka ni makurejea hapa sio faida ni nyongeze hii faida je mke naye anaruhusiwa kuomba kurejewa hii haiji katika zile faida ni sehemu ya hii faida namba na 2 hii mke unaruhusiwa kumwambia mumeo alikwacha teleka kwanza au ya pili akurejee ukaanza kumbembeleza baba majuma nionee huruma mimi nakupenda ni shetani tu alinipitia ibilisi unajua sisi wanawake hivi na hivi inaruhusiwa ee, hey, ndio inafutakiwa sio kujifanya wewe sasa unajimwamba faizi unajikaza kisabuni kujikeza kisabuni mnajua maana sabuni yajifanya inakomaa kumbe inazidi kuisha tu Sawa ili sabuni inajifanya inakoma kumbe kile pofu nafusi kutoka na yenyefa nini inakusha matoke yake mm, kibakiye kipende kidogo povu hakitoi wala kwenye mkono hakikai matokeo yake kinatupwa kwa we wewe mwanamke kisabuni, ki sabuni si usimuombe msamaha nitakoma hivi hivi mpaka ile itakwishapa mm, -mm wewe mbebelezeni mume wako na ndani ya ile miezi mitatu au zile tahara tatu na Allah subhana wa taala amekataza mwanamke istoki ndani ya nini ya nyumba yake utapata fursa nzuri sana ya kuweza kuzungumza na mme wako sawa so, ukaomba msamaha na mkarudi katika mesheni ya ndoa kwa sababu kanuni eh, wanasema kwamba msamaha huwa haukataliwi na neno nisemehe ili hasira na kuondoa hasira nisemehe hatazunguka umezidi wewe hivi na sawa nisamehe mme wangu Halafu wewe siku ile dada yako alikuja hapa akushawishi sawa alikuja nisemehe ile kile kizunguka nisamehe. halafu kibinu anamwambia umishaji umeshajipamba umejichora kama ni mapiko yale mwili mzima una meremeta atakusemea he atake asitake atakie asitaki wenyewe mnajua yale mnayoyafanya mpaka mwanaume anaweza akaandika agaandika nini nini kadi ya nyumba akabadilisha jina akaandika jina lako bila yeye kujijua tuachane na hapo tuendelee mbele faida ya tatu mke amekataa kurejewa nini hukumi yake sawa so, mke amekataa kurejewa sasa mama Hadija au mama Majuma mama Aisha eh, mama Maimuna mama Juma mama Khamisi unaitwa na mume wako sasa hapo sasa mke wangu lohi mimi nakurejea sitaki ulidhani mimi sina kwetu si ndio nafosema wanawake ulidhani mimi sina kwetu Mi sijaribiwi. mimi sijaribiwi. sasa uta, uta, utakoma hapa sikirejei mimi hapa nasubiri tuada yangu ishe niondoke <clears throat> nini hukumi yake wanawake katika talaka ya kwanza na talaka ya pili akirejelewa akirejelewa na mumewe, lazima arudi kwenye ndoa ataki asitaki lazima arudi na tukio la kukataa kurudi katika ndoa maana yake lazima ajifue yani hakuna option nyingine kwamba sasa wewe unaendelea kukaa na kurejelewa umekataa hakuna ukikataa kurejelewa leta mahari na mahari zenu zile za milioni tatu, ndo zinazokuungutadha zina, zina hapa Je le maharige ile table nini kabati la nguo kabati vyombo eh? kitanda godoro masofa sasa na milioni mbili juu Si kurudi katika ndoa leta mahari yangu Na ndio bana hapa kwa tunawaambia wanawake nikiwa mnaolewa tajeni ni mahari mepesi ili mambo yakushinda huko unapokwenda huko wamba shilingi 10000 yake bana eh baba baba fulani 10000 kulipa kwenye mahari hapa eh niache ndezangu kwetu jembo limekuisha sasa nyenye mataja mahari milioni tatu, kuna wanawake mpaka waleo, wanahaha kutafuta milioni tatu za watu na mimi nimekuoma palipo ile pali. nitafutie mahari yangu wende kwenu, Chasa kwa ukule hawana uwezo wa kuchanga mahari wana mambo mengi kuna wagonjwa kuna watoto watakiwa wasome umeelewa kuna, chang, kuna, kuna changamoto chungu mzima zipo sasa sisi tusichugulike na mahari yako ambao umkula we mwenyewe kwa hiyo mwanamke akikataa kurejewa nini hukumu yake lazima arudi katika nini katika ndoa sheikh ya na akikataa kurudi katika ndoa anatakiwa fanye nini ajivue aende kwao hakuna option nyingine ya tatu kwamba amekataa kurudi katika ndoa alafu aendelee kukaa na nini kwenye eda hapana lazima arudi katika nini lazima arudi katika ndoa Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu tul alpozungumzie hilo jambo akasema wa buulatu hunna eh ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islahha nawale wa umizao ndio wana haki zaidi yakumrejea mwanamke katika ile talaka ya kwanza na talaka ya pili kuliko wanaume واين يويوته طيب ني ني معنى المعروف فائده 4 ني ني معنى المعروف الله بمعروف او فارقوهن بمعروف نين بمعنى معروف نين معروف كاتكلمه العربيه ني الى احد المعروف هو العاده ني الى kizao watu ambazo hazikhalifiani na dini tukufu ya Kiislamu julisheni toleni zile nini maarufu na ndobari kwenye tarjama hapa tukasema fa amsikuhunna au fariquhunna bimaarufin chini nao kwa maarufu au tenganieni nao kwa maarufu kila watu وانا معروف زاو فكل so, وقت انا نين وانا معروف زاو هذه خلفيه يعني ننين وديني ان معروف امبايو انه يقصديوا كما نفسوما ونافسو زغوموا انا ني الاحسان في الصحبه الاحسان في الصحبه ني كمفنيه احسان katika ule urafiki wa kindoa ina maana utakapokuwa mwanamme anataka kumrejia mkewe asimtulie maneno machafu una mahala pa kwenda wewe utenda wapi baba yako alishakufa mama yako alishakufa mi ndo baba yako na mi ndo mama yako utenda wapi njoo tumkurejee sasa anarejea mwanamke kwa maneno ya kejeli na maneno ya dharau hii sisi sawa. wale sio maarufu. Mwanamke arejewe kwa kupewa maneno mazuri, sawa? Na kupewa nasaha kwamba talaka haina faida. Umeelewa? E, maisha ndoa, ya ndoa yana khair na yana baraka hata kama sina kitu, hata kama ni hivi, hata kama kuna udhaifu huu, lakini wewe una swali, mimi nakusomesha, unajistiri, watoto zako wanosoma dini, Hizi khiri hii utaipata wapi? huko mtani huko kuna shere nyingi huko basi wewe unampatia nasaha au mwanamke anapewa nasaha na mumewe mpaka yeye mwenyewe anafurahi kule kurejea katika ndoa tule, wa, wa, wa, wa, naume, wa wariji, wa kwa hiyo wale wanaume wawarejee wakisahau kwa nini kwa ma'ruf kwa maana alihsanu fi as au fariquhun bi ma'ruf au tenganeni nao kwa nini kwa wema kutengana kwa wema ni kitu gani Kutengana kwa wema ni wanasema kwamba adam kalamil qabihah washatmi wa, wa ta'anuf ni kutoktoa maneno machafu na kutu kutukana, wala kufanya ususuavu amuwache kwa maneno mazuri mke wako tare heshimaliza eda au mwanamke ameshimaliza eda amchukua yule mwanamke sawa ampakilie vitu vyake aende naye mpaka nyumbani kwao awaite wazazi wake awaeleze vitu kia hili jamani ndoa yetu imamelizikia hapa kwa sababu huenda baada ya muda akamhitaji tena yule mwanamke na hata mwanamke pia nae huenda baada ya muda akamhitaji nani yule wanaume ndio maisha ya dunia yalivyo kwa sababu hakuna mtu ambaye amejitosheleza na kuna msemo mmoja eh wana wanasema huwa hawaugupani huwa hawaugupani hata kama wakiachane ule urafiki wao waliokaa miaka 5 sita, 7 huwa kuna athari flani inabaki ndani ya nini ya nyoo zao na ndomba na mtu amemwacha wa mwanamke miaka kumi, siku akikutana naye tu barabarani lazima rohi imtoke. Na hivyo hivyo mwanaume naye ka ka, ka, ka, ka ameachana na mwanamke miaka kadhaa ule mwanamke siku akikutana na ule mwanaume lazima kiroho kimtoke. Hasa atakapokuwa ameachana kwa nini? Kwa wema. Kwa mwanamke ameachika kwa wema kwa maneno mazuri kwa ihsani, siku kirudi pale nyumbani unataka kuoa tena kwa mara nyingine ya pili wazazi watakubali kwa sababu hakuna ubaya uliofanyia wao sasa vijana wa sasa hivi anamwacha mwanamke atamtukana yule mwanamke atamtukana baba yake atamtukana mama yake atatukana ndugu zake atatukana mpaka washenga ninyi mimi nilibambikwa tu kwa sababu sikutaka kukuoa wewe usielewa Eh, hey, mimi ni bahati mbaya tu maneno machafu yanapokuwa yanatolewa, yule mwanamke siku kumrejea inakuwa ni kazi. Kwa sababu sheitani akija ndani ya nafsi yule mwanamke atamkumbushia ile maneno machafu yale. Utakwambia kisa yule umtukana baba yangu. Baba yangu alikosea nini? Ukamtukana mama yangu mama yango likukosea nini? Wewe mimi nilikosea. Wewe mimi na yeye tulikosa sana, si ndio? Hao wazazi wangu wameingia katika mlango upi? Haya, tuacheni na hilo. Ko tuchefemena na maarufu, si ndio? Ni ule wema katika ile hali ya urafiki. Alafoo kila kila watu ana maarufu zao. Basi zile tamaduni ambazo zimewekwa na watu wa mji hazikhalifieni na nini na sharia ya dini ya Kiislamu. Sifa ndoma ya maarufu faida ya tano ushahidi wakati wa kurejea wanaojioni wanazungumza kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumza washidu dawi wa adil minkum sawa so, wanachuoni wengi unasema kwamba e, al inda rja mandubun walisa biwajib kutoa ushahidi wakati wa kurejea kwa maana ni, ni, ni, ni, ni sunna ni sunna mtu anapomwacha mwanamke basi aweke ushahidi pale ushahidi ni wale watu wadilifu katika wanaume ushahidi ni wale watu wadilifu katika wanaume tutaelezea huko mbele nini maana ya adilifu na kusudiwa hapa lakini hukumu ya ushahidi ni nini ni sunna sio wajibu na ndio maana ya kwamba wanasema kwamba ee, manaraja bi dhil shahada faqad asaba wahalafa khalafa sunna mwanamke bila ya kuweka ushahidi atakuwa amepatia lakini amehalifu sunna na mmoja katika maswahaba Imran bin Hussein aliwa kuulizwa ani rajuli yutalliquu ra'atahu thumma yata'u biha Walam yashhad 'ala talaqiha wala raj'atiha mtu ambaye ame muache mke wake alafu akamwingilia ule mwanamke kwa kumrejea wakati anatoa talaka hakuweka ushahidi na wakati anamrejea mwanamke akuika nini ushahi akasema imran ibn hossein fakad tallaqt li ghairi sunnah wa raja'ta li ghairi sunnah utakuwa umetoa talaka bila kufata sunnah na umerejea bila ya kufata nini sunnah shek amwambia ashhidi ala talaqiha wa ala raja'atiha weka ushahi kwenye talaka yako na ushahidi maana nini sasa? Ushahidi ni toa taarifa. Sawa, ushahidi ni toa nini? Taarifa kwa baba yake kwa kaka yake Bana mimi nimemwacha mke wangu. Sawa? Talaka ya kwanza. Umemelewana eh? Mimi nimemwacha mke wangu talaka ya ngapi? Talaka ya kwanza. Haya. Umemrejea mwanamke amerejea na mume wake, atasema mume mtoto tayarifa kwa walii wa binti bana nimemrejia mke wangu kwa walii anajua kwamba mtoto wake alipewa talaka na amefanya nini amerejea hiyo ndiyo sawa sawa tayib tuendelee mbele maana ya wadilifu ni nini maana ya wadilifu ni nini sawa wadilifu Wadu, wana wa wanawachoni wa fiqh wanapozungumza uwadilifu si ule uwadilifu wanawachoni wa mustalahul hadith uwadilifu katika upande wa fiqhhi wanasema al huwa man radiyahu an-nas ni yule ambaye watu wamemridhia katika upande wa mikataba ya kidini muadilifu ni yule ambaye watu wamemridhia kuwa ni kuwa atakuwa ni shahidi wetu سيل تعريف كما هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخارم المروءه ولا يزغمم ذات حديث ketika pokea hadithi la بسبب هيو كييفanya hivyo unaenda katika mji mzima hakuna mwadilifu hata huyo hata mmoja na Allah na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema la nikaha illa Hakuna ndoa isipokuwa patikane wali na mashahidi wawili waadilifu. Mashahidi waadilifu katika ndoa ni kina nani? Man radiyahunnas. Ni wale ambao watu wamewadilifia. Wale wana ndoa wawili wafanye nini? Wamiridhia kuwa ni mashahidi katika hii ndoa yetu. Hiyo doa maana ya nini? Ya uadilifu unaokusudiwa katika hii aya. Faida ya saba. Faida ya saba ni kitoka unyumba kitoka unyumba kitoka unyumba faida ya ngapi hiyo ya yes, saba kitoka unyumba hili jambo hili linahusu sana wanaume katika jambo ambalo limisahaulika na wanawake wamelipuuza sawa so, wamelizembea kudai kitoka nyumba kitoka ni haki ya kisheria ya mwanamke wamatiu hun alal musi qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu wamatiu hun wabatieni kitoka nyumba hao wanawake baada ya kuenda zao zimekwisha na hamja warejea sasa anakwenda kwao mpitie kitoka unyumba kitoka unyumba ni kiasi gani cha mali Allah subhanahu wa ta'ala hakuika kiasi cha mali akasema ala musii qadaruhu yule ambaye ana ukwas atatua kwa kiasi chake wa ala muktiri qadaruhu na yule ambaye aliye ukata aliyekuwa katika ukata pia naye atatua kwa nini kwa kiasi chake lakini ni lazima mwanamke apewe kitoka unyumba na kama we dada yangu na we mwanamke wa Kiislamu umepewa talaka na mumeo na hajakupa kitoka unyumba nenda kaadai Mfate baba fulani na bwana fulani mwambie nimekuja kuchukua kitoka nyumba changu hiyo ni haki yangu sasa ni kiasi gani cha mali ah utachotaka wewe mwenyewe sasa ndio umekwenda kudai kitoka unyumba kwa mume wako mleachana miaka mitano nyuma Anaomba pesa hii na shida chukua hii shilingi 1000 endezako Utapokea Tuseme hiyo isikani Tumekaa miaka yote ile Halafu unipe shilingi 1000 si ndio kitoka nyumba hicho Kwani kitoka nyumba kimthibitishwa katika dini ya Kiislamu ni kesi gani cha mali Hakuna Kwa hiyo kitoka nyumba ni haki ya mwanamke. Na mwanaume anatakiwa angalie sehemu katika mali kwa ule muda ambao wameishi na mke wake, angalie kwamba huyu mwanamke ni mikaanai mimi, nimekidhi matamanio yangu kwake, sawa? So, amenifulia, amenipikia, amenilindia nyumba yangu, amenilindia mali zangu. Bana huyu ebni mpe hizi milioni tano. Sawa? So, hizi ndio kitoka nyumba chamu Ne au bacha hizi milioni kumi au mtu ana nyumba zake Mbili, tatu, yuko nazo sawa ben basi ile nyumba aina fulani ile nyumba ni ya kwako ile kitoka nyumba chako kile kitokao nyumba kile kinamliwaza sana mwanamke ile talaka badala ya kuihuzunukia ndo anaishukuru alhamdulillah sasa nikipata wanaume kama wa watatu nikaolewa nika tena nikatoka kutoka nyumba kingine nikaolewa tena nikatoka nyumba nyingine ndoa zangu tatu tu afileo ya 4 ndo nakwenda kutulia sasa nitakuwa na nyumba zangu tatu eh mtaka sasa upate wanaume wana wenye akili hiyo Sisi tuelewane eh lakini ni haki ya mwanamke na wanawake wengi kutoka nyumba huwa hawadai lakini ni haki yao na wanaume huo tunawaambia sawa kama ulimwacha mwanamke kitoka unyumba haukumpa siku ya kiama utakwenda kumlipa ni deni hilo ni haki yake ya kisheria kwa watu le, wanakiwa walizingetia hilo faida ngapi yes, hiyo faida ya nane faida ya kugawana mali kugawana mali hii tunatoa nasaha kwa wanawake wanawake wana tabia moja ambayo ni tabia kikafiri si tabia ya Kiislamu tabia ya kiyahudi. na hii tabia inatakiwa ikemewe kuanzia ndani ya majumba wana tabia ya kudawi kugawana mali wanasema hamsini kwa hamsini. au pasu kwa pasu katika dini ya Kiislamu hakuna pasu kwa pasu Hakuna pasu kwa pasu mwanamke anatakiwa afahamu ya kwamba akiolewa mali inayochumwa ndani ya ndoa ni mali ya mume si mali ya mke ni mali ya mume siku mume wako amefariki utapata mirathi siku mumeo amekuacha utapewa kitoka unyumba, nyumba utakwenda kwenu Mambo haya ya kudai mali kwa kwako tumechuma wote mimi nilikuwa ninakupikia mimi nilikuwa ninakuoshia vyombo na kupigia nguo unawahi kazini kwani lazima tugawane mali haina kitu kama ito, hakuna kitu kama hicho kwa hiyo hii wanawake wayaache ni dhulma katika dini ya Kiislamu hakuna pasu kwa pasu wewe chukua kitu kwa nyumba chako, endelea na shughuli zako Tayib Faida ngapi hiyo? Tuingie faida ngapi? Ya 9. Makhraj. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ameweka makhraj kwa mwanamke katika kwa kuacha kwake? Sawa? Wa maniatillaaha ij'al lahu makhraja. Makhraj. na tumesema ni mahala pakutokea katika matatizo ndo maana nini ya makhraj natakantoe mfano mfano wa kiakili ili muelewe maana ya makhraj ni nini mtu anaposhikwa na matatizo sawa so, kikawaida huwa akili yake inashindwa kutafakari mbele. Kikawaida iko hivyo. Na anakuwa na msongo mkubwa sana nini? wa mawazo. Na ndio kipindi ambacho shetani anamchezea sana mtu. Sehemu mbili, sehemu tatu. Shetani anamchezea sana mtu na anamtawala kwa sehemu kubwa sana. Sehemu ya kwanza nilipokuwa na furaha furaha inapotawala katika moyo wako Ibilisa inakuwa karibu sana na wewe na anakuwa ana uwezo kuikontrol ule moyo wako na ndio maana utaona kwamba siku za sikukuu kuu sawa so, maasi yanakuwa ni mengi sana kwa nini inakuwa maasi ni mengi ni ule wingi wa nini wa furaha angalia kwenye, harus. kwenye harusi kwa nini harusi zinakuwa zina ya mengi kwa sababu ya nini ya furaha angalia kwenye sherehe Ima mtoto afika ya mtoto sawa au wanafunzi wamemaliza shule kafaulu mtihani zile sherehe kwa nini zinakuwa zina mafuraha mengi kwa sababu ya nini furaha furaha inapokuwa ni kubwa sheitani kwa sehemu kubwa anaumiliki moyo wako na kila jambo baya wewe utaona nini Nizuri kwa sababu nafsi yako Inastarehi kwenye jambo hilo na ndio maana kwenye sherehe za harusi ukiwaambia watu jamani hakuna kupiga ngoma. Kwani mtu mtuambia hiyo kama ngoma ni haramu. Mpaka kuna baadhi ya wanawake, Hawa wanawake hao kwenye harusi hawa wanakuwa na ibilisi mbaya hawa. Kuna siku moja mwanamke mmoja alisema kwamba harusi bila ibilisi hainogi. Raha ya harusi ibilisi nayo awemo ba sasa huko lipofikia ni mbali muziki ni haramu si ndio kwa nini watu wakuradhi kutoa malaki ya pesa kwa mziki muziki huko kuna kidufu si ndio kuna kidufu vijana na wanawake wanakuwa na kidufu chao kingoma kile kile ni kingoma sio kidufu kile sababu so, dufu lapigwa na wanawake kisha wanomana kuna kile kidofu chao wapiga wakatika wenyewe wapiwa pesa zao waondoka zao ile ni haramu jeju ni kurekebisha kwamba hii ni haramu ile sasa kwa nini ile furaha shetani ameshawakalia kwenye mioyo yao hata uambi vipi ndio bana hata wewe kijana kama familia zako ni za Kiswahili ukawaambia mama mimi kwenye harusi yangu Sitaki mpigiwe ngoma wala mziki. anakuambia mwanangu mimi niliolewa kwa mziki na baba yako halafu le kaka yako mkubwa pia alioa kwa nini kwa mziki na ngoma sawa so, dada yako pia kaolewa anakutajia ndugu zako pale halafu wewe ndio uje tu juzi, juzi hapa ukatai mziki. tutapiga mziki hapa tutakisha sawa so, kasa wewe na uo uislamu mpya uliokuja nao huo mtakwenda huko na mke wako toa wenyewe tu furahi hiyo ni sehemu ya kwanza ibilisi huo na wakalia watu wakati gani tumesema furaha ikizidi sahemi ya pili huzuni huzuni ikiingia ndani ya moyo ibilisi ni lazima kukalie kwenye nini kuna ule moyo na atakuletea mawazo mabaya tu wewe unadhania kwa nini mtu anafikia hatua anajiua? Mtu anajua akiwa na furaha. Mtu anajua akiwa na huzuni. Lakini namna gani mtu anaona ya kwamba eti kujitia kuji kitanzi kunywa sumu, kujichoma kisu, kujipiga risasi Ndiyo suluhisho la changamoto aliyokuwa nayo? Wewe unadhania ibilisi huyu amemfikisha mahala gani? Kumpeleka mahala babaya sana. Alafu akamwaminisha kwamba hapo ndiyo mahala pa utatuzwa nini watatizo lako wewe uwe.